سبحانك <تصفيق> لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم <تصفيق> <تصفيق> رب شرح لصدري وحسر لعمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ اللَّهُمْ عِبْعَسْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْكِتَالُ أَلَّهَ تُقَاتِلُوا قالوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِ مُلْكِ تَعْلُوا تَوَلَّوْا إِلَّا كَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ علیم بالظالمین در مهسا د سوره بقره شروع او په کې مرکزی مسالې د jihad فی سبیل الله تعالی بیان دا, دا غیده پارا اول د مجاهد ټریننګ بیا د ملک دپاره قوانین اربا او د کور دپاره اتلس قوانين ذکر کله نو بیاي هغه مقصدي مساله ترغيب ال الجihad في سبيل الله تعالى شروع کا او ضمنه مسله دا انفاق هم ذکر کا چې منزلذي يقرض الله قرض حسنہ تاسو کی دای سوک شتا چې الله لخپل مال به تور قرض ورکي او داسی قرضمنا بلکې یظائف لهو الله به ولدو چم کی او دو چنده سره اوس ننیسه وکي واقعات بن اسرایل ذکر کای چکالا هغه د خپل ملک نه وته لشي وو نو خپل پیغمبر درالل چمنګ دیو امیر یو قائد یو مشر مقرر کا چمنګ داغه د جنډي او داغه د سوري لاندي خپل دښمنانو سره جهادو کو او جنگو کو داغه وخت د دا الله نبی ور ضوي قطا صبح نه جن فرشتي نه قطا صبح وګړ شي تاسو خپلې ګټ دفاع نشته نو هغه ولې جواب کوي چې مونږ به ولې جګ نه کوو مونږ خلکو د کورون نه ایستیو د خپلو بچونو محروم <سلام> کړیو الله وایي چې کلمه بجهاد لازم کو نو مخه والو له او تختهدل او د بنی اسرائیل په خوانه مرزو کل چې الله ارضه کو مونږ چې ادخل المسره دي خارده ننوزي نو موسی علیہ السلام ته وی ازحب انت و ربک ته او ستار دوړ لاندې جنګوکې ان ها هونا قاعدون موږ دلته علیہ السلام الله تعالی الله زهد خپل ځان زموارم د خپل رور هارون زموارم علیه الصلاۃ والسلام خو به هر کیف د بنی اسرائیل چومګه دا علماو چل ور ورلو زګه چل ور زی جائز کول او ناجائز جائز کول دا, دا علماي سو د غلطو علماو کار ده ته په خبره معاشره کې سو چکا نو دا اندر پلهي کار وکاي وای وای وفلانه مولانا سیف ده کار به رسیدا اندر پلهي وای سود خور وای صاده بوختو کې ولاسو دوی دا غاڼې کاروبار وکړي دخل ګزمه به غاڼې کړې پیسې به ورګړي امیر سیب بیا باجی سیبی دا قبضې ګروپ سره به تعلقي بردي جداد او بزور قبضه کوي او ځان سره به الحاج د کرې چسوبې ری حج نه کړی خو چې کله مسله د دین راځي نو بیا رستو شي صرف د عزت او د شهرت اوګي او عزت او شهرت چې د تملاو شي نو د نور بیا بچا پروانه ساتي مسلمانانو کې داس خلک تیر شویل ک خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ چې تقریبا پخپل جون کې اغا سل جنگو نکړي د اسلام نومو او اسلام نرسته او په یو جنگ کې مرتشي کس نه د نصیب شو ټولو کې فتحه کامیاب شوې ده او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د مرګ بو وخت کې پکړ پروت ته په خپل داسره او کی او خبره گئی چې د دنیا بزدر دا پیغام رسوي زمابو وجود کې د خپې د غټې کوتین روالې د سر وختوبوري دا یو ځای نشته چې هغه توري رټه کړي یعنی خوښوي نه دی هو الله له د خالد شهادت قبول نو د دیوږي ولمر مخبله بيستره باندې ور کوي کين خالد ابن وليد رضی الله تعالی عنہ په هر جګ کې سوسو توري ماته کړيدي طول وجود اللہو لحان شوئے دے دانا چی و سڑے چی حات تلاجی خام خواب دی مریو یا با شہید کی یا با دی زخمی کی که خام خواب مر گوئے نو خالد ابن ولید رضی اللہ و تعالیٰ نو اغوا وقفل بسترابانی نو وفات کی دے نو دی اغوا وقفل بیغمبر تووی جی ابعث لنا ملکر نو اللہ داغی اغوا کی تشارکی علم تراب آیت نگوری الہ ملعی منبنی اسرائیل ملع اگا قومت اگا قصد ہوئی چی اگا مالداری او مشرکی او حضر شیخ بمانکولا اللہ دے کبرد رحمتن نڈگی علم تر آیت نگوری الہ ملعی اگا اٹخیٹ ہولا مالدار اسرائیل اگا اٹخیٹ ہے نا منبنی اسرائیل ادبنی اسرائیل انا منبادی رسل د موسى عليه السلام نام اس قالو کلچ دیول لنبي لهم اغه پیغمبر چدي تراغله او ابعث لنا ملكا مقرر کتمون د پاره یو بادشاہ یو امیر ابعث لنا ملكا جوړ کمون له تبا بادشاہ او مونږ د جوړ ک یو با نقاتل فی سبیل الله چې دا هغه د جندې لاندې دا هغه کی عدد دلان دی موږ څنګه الله لارګو کو جهاد کو قال اولی پیغمبر غدی هل عصیتم آیا تاسو طاقت لرئ ان کو دیوالaikum الکتال کجر د مقرر شی پتہ تاسو دی جنگ تاسو د خبرې تنز دی ای توان لړی ک تاسو باندې جهاد مقرر کړي شی جتا سبا جنگ او کای الله تو قاتلو دادی جنگ وو کای تاسو تاسو خبر ځان ونه دم ره اعتبارش تا چیلنج ور کوي دیسو وقالو ولقوم ماللهنا الله نوقا د لفی سیل الله س شوي مونږله چې مونږ به جن نه کو د الله پلاره کې کمیوسیز د چې مونږې منه کو د الله د لار ر نه پهجن کې و د خرجنا مندیارنا او حال دا د خرجنا چېستلی شو مونږه مندیارنا د خپلو کرونو موږ د کرو ستلی شويابنا انا او دا ابنا انا د خپل زامنونو نا زامنانه بل پادشي مون بل پادشي یو فلما کو دی علیہم القتال هر هر گلا چې مقرر کړې شو په دې باندې جنگ القتالو جنگ jihad tawallaw nu di maqwalol بیا ورته جنگ تنطل الجهاد تنطل الله قليله من هم مګلت ک سا ددي نه والله علیمون بظالم الله پوې په ظالمانو وقالهله هم نهبي اوس دد خوخواواجهمونله او امیر جوړشي نه زمون د یو مشرري نو لا ددي پ ان الله قد باسا لکو مطالو ملکه بیشکا الله باسا مقرر کرے دے لکم تاسو تا تعلوت تا ملکا تعلوت علیہ السلام بادشاہ ستاسو مشر ستاسو رحبر ستاسو لیڈر ستاسو امیر اغب حضرت تعلوت علیہ السلامی اول اسے بھی امیر مقرر کا امیر مقرر شنو قالو اویل دی انہا یکونو لہو الملک علینا دو په مونږ څنګه بادشاہي کوي پاکستانی انوخه اول ځان له مشرګيوبه سردلانه راغورځي كيف يكون سرمشي د العرب په مونږ باندې بادشاہي او نحنو احق بالملکه مونږ دته نه دی قابلیت د بادشاہي او د وی وی اوس دته په د بادشاہ ولې نه منلو د حضرت حضرت یاکوب علیہ السلام یو بل رورو چې حضرت یاکوب علیہ السلام ام یو شان کور کورګیوم یاکوب علیہ السلام به تنګولو حضرت یاکوب علیہ السلام نو یاکوب علیہ السلام خپل بلار حضرت اسحاق ورته چې خپل ماماکر الله شا ستاو د کې نه لګي نو ته ماماکر د مامان نوم لبان بینه لوت لبان به لیلوت کرے اولی غلو لاشه زته ماما سره ماما کرے آج دکی اسا و درونو جنگ اروحت جنگی نو آل کیا حضرت یعقوب علیہ السلام آل تلارو او چې کله ده د واده کولو شو نو خپل ماما ولا خپل دو لونه بنه کاکی هغه وخت کې یا جمع بین لوختین جائز و یا یو چمرا شو بلی ولو کا دو خپلی لونه ورده پا نکاکی چه داستاخذ شوی او هر یوی لور سره دو دو وینزی دا خدمت دا پارا ورکی دو او سلور وینزی داغا دا دو لونه چه کمیوی د یو نوم لیاو او د دویم راحیل نو ودل یانا د حضرت یاکوب علی السلام شپک بچو شو او دراهیل نه دو زامون شو یو حضرت یوسف علی السلام یو بنیم او د هر وینځینه چکم دے دو دو بچو شو نو د یاکوب علی السلام څو دو زامون شو دولس الله والا دولس زامن ورغل دا دل ته چې جنگ راغه چې دیو به موږ سره باچای کیږي دا توحید علی سلام دا اغه وینځی چوی او دا هر دو دو بچی شو دا اغه وینځی په اولاد نو دوی چې دا خو نسب موانه کمزورې وي لکه اوس مو یې کنه چې زو دایمو زو دایمو ستاسو په دارې اعلان کې نسب حس مانا نلری ان اقرم ان اکرمکم ان اللهی اتقاكم پتاڅو کې ټول نه عزت او لسوک دی چې هغه فرضګار ډېره نو دایووی که سنگ بشیده دا باچه په پا مون بانده ونحنو احق بالملکی مون دا باچه ای داریو ولی دا آغای بندیز د باچه د دا حق دارائی دو شرط یو شرط داو ولم یو تاسا تم من المالی دت مال دولتم نده ورکڑشه وی دویم خاندانی زمون نکم زوره ده د باچه ای میار آغای بخاندانو گرزولو جوجت خاندان او د معیار مال دولتو او ګرځولو حضرت او دل پیغمبر دی ان الله حصفا علیکم تاسو معیار د دو سيزونو د الله معیار د دو نور دی ان الله استفا علیکم یو خدا چې د الله غوړکړی دی وزاده بسطتن فل علم والجسم الله ورته طاقت د بدن مور کړی دی بدن مضبوط ته جسمانی طاقت ورکښتا او علم ومل الله ورکرې نو بادشاہ دی هغه سړی وی چې هغه کیسې وی علم او جسم دواړي والله یو دې ملک هو من یشا الله ورګي با چي خپلا چالهږي غښه والله واسع عليم الله دے فراخ علم والا د الله خو خدا د ته علم ورګړی او جسم سم مورړی د د دې بسستااسبات چای وقالهله هم نهبيی هم اولدي لرا پې غمبر دی ان نه آیایا ته ملکی ب شکان نه خبات چای دضرتې سلام یا اتیه کو مطو چې را به شي تاسویو صندکهفیی سقیناتون چې باغې کې تصلله نو دې ځکه کې کسی شو رکړی دي چې صندوق کیسو وای د موسی علی سلام باندې یې پکی د موسی علی سلام هم ساو پټ کې خدا خبره صحیح نه ده ځکه انبیاله موسی سلام دنیا ته له وراثه کې بره خوده نه زانو بلکې پدې کې د تورات اغه ایسو چې کله په بنی اسرائیل وبانه بختنصر حمله وکا او تورات دو تختولو و الله پاک نزول ل تورات صندوق سندک بیاو کو نسکینہ پدی کیس شه دې د آرام سامان دې چې هغه تورات ته مېر ربکم دا ضرب ضرب استعصنا وبقيه او بقايا بادشم مم مما ترک آل موسی وا هارون اغه چې جونې جبري خو دې موسی عليه السلام او هارون عليه السلام څه د هارون علی السلام نه پاتې دی او د موسی علی السلام نه پاتې شوی دی نو هغه څه چیرې هغه علم زکا انال علماء ورسط زکا علماء دی ځکه ان العلماء ورثه الانبیاء ځکه علماء جدي د انبیای وارثان دي وان الانبیاء لم يرثوا دیناراً ولا درهما انبیای السلام چاله دولت په میراث کې نبریدي بلکې ورثه العلم هغه په وراثت کې پیغمبرانو سره پرې خوده علم فمن اخزهو چاچی دا غینا از دکړو کا واغس دته سومرجی دا غا ضرورتونه غومره واغستا الله انبياله وسلم سره علم ورکړي انما بوستو معلمه دا الله حبيب فرمای ز الله استاد جوړ کړي نوراله ګله امام انما بوستو معلمه کلوی زرا لے غریشم ل او تممکم مکارمل اخلاق او محاسن الاعمال چتاوله است اخلاق او خیم او کله عملونه درځو خه ما او د نبی السلام اخلاق سو د الله کتاب انک ل علا خلوک عظیم الله او تدریرو له اخلاق خووندې اوم المؤمنین نجاته بو سو د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د اخلاق بارکی او ورته تا قران نه دلسته قران کی جسدی بس دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم زندگی وا زکه هو علامہ اقبال وای یا راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قران مسلمان خود قران زندہ ثبوت تے تے س قران کی دی دا مسلمان زندگی کی او جتا قران باشان دی زندگی نی نو دا مسلمان نشی کے دے وما آتاكم الرسول وحذره چې پیغمبر د الله صدر کوي بس هغه عملو کوي او ما نهاكم انه فنده د سونه یې موږ نه نو بس معنی شي چون چرابه کی نشته ځکه الله او ما يندغو ان الهوا پیغمبر د خپل خواهش خبرې نه کوي انه الا وهيها دا د انہ الله حکم دي چې بیا بیا ور بیا بیا ور تحمله الملائکه چې بار کړه به وي دا فرشتو ان فی ذالک الاایا بشک پدی کی دلائل دا الله توحدانیت دی ان کنتم مؤمنین شرده دې کجب دې تاسو مؤمنان بیا ګورئ الم ترا آیات نو برید الله توحدانیت نہ خلاپدی کی آیات معلوم حال دا ملوب ملعی من بنی اسرائیل داغم مالدارو د بنی اسرائیلونا من بعد موسیٰ د دو موسیٰ علیہ السلامنا از قالو کل جدی اویل لنبی اللہم پیغمبر جدی تراغرے ہو ابعث لنا مقرر کنگ لرا ملکاں بادشاہ نو قاتل چی مم جنگو کو فی سبیل الله دا اللہ پلا رکی قالا اویل دی تددی پیغمبر حل عصیتم حل تحقیق سرا اسویدم نزدی تاسو دې تا طاقت لرې دي خبرې ان کو تي علیکم الکالو کفرز ګړې شي بتا زبان جنگ الله تو قاتلو چې جنگ بو نکې تاسو دومره ادباري خلک یې نن نو قالو او ال دی و ما لنا ولنا شریم من لالا الله نو قاتلا چې مونږ بجنګ نه کوفي سبيل الله دا الله بلارګي وقد خ ناممن دیارې او حال دا د مونږ لی شو زمونږ د کوورونه و اب نه اناو د بچونه موږ نهمال حال اولاتباتې شوی ده فلمما کوتبال همل کې تالو هر کله چې فرض کړړی شو مقرر شو په دیبانې جنگ جهاد دهولله نو مخې واړو واړی دل د دی نه الله کلی لممن مګر ل کسان ایمان راړه او جادی وککوو الله علیم بزالمين الله پوږ بظالمانو وقاله له هم نهبيهم اودي لرا تدي غمبر ان الله قد بع ل کوم یکن الله بحله کوم مقررک تاسوله تالو تاللو ت تته ل سرسلام ب قالوا ندي او اول اول بادشاہ بگار دے بادشاہ مقرر شو نو قوم سوئی ان یاکون له سرنگ بشی دلرا ملک بادشاہی علینا بمون باندي ونحن احق بالملك امو دې لایق یو د بادشاہی کله چې نبی علیہ السلام اعلان د کو وکوه نو موی که وکنه چې سم دی پیغمبر شو مګله په کار چې مګله پیغمبر مل او شوی ول پدې لو خارنو کې مل یتیم سره پیغمبر کېدو نو دای موي ونه نو احق بالملک منه مګډیر لایک یو دنه په بادشاهي کې ولی زمو خاندان چته ولم یو تاسات من المال او نه د ور کړه شوی د لاسی صد مال نا قال او پیغمبر دوي ان الله استفا هو بشک الله ور کړې دی علیکم <اليكم> په تاسو وزاده او زیاد کړړی د ل بس بستهته پهطاقت کېفلعلمې طاق د علمې وله ډیر ورکیول جسمې او حمت کې همم والله یوتتی ملکو الله ورکې بعد شی د دنیا چله چېخواغ شي چله چېخواغ شي والله هو واسیونحلم الله د فراغله مواله وقاله له هم نبي ی هم او د لا پیغمبر دديپې غمبر ان آیا ته ملکی ی یکنن نه خبات شی یا اتیاکم چې را بهشي تاله ا الطابوو صندکه في سقی نهتون چې پهې کې به تسللیوي میں رب کوم د طرف درف ستاسوونه بقیتون او باقی پې شو مما داغ نه طرقالو موسا وارون چې پرې خودی تحملو هلملائکہ بارکڑے بایدی لرا فرشتو انہ فی ذالک اللہ آیا یقیناً بدے کی دلائل دا الله د وحدانیت تی لکن تاسو ان کن تن مؤمنین کچر دیتا سو ایمان روڑن کی واخر دوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والصلاة مولا سیدہ آغام الزمون والی شهد القران سرت مارگوتی از موناسی اللہ زمون گرزنده بے مقصد کوئی کتاب وګرزي اللہ دې خدمت زمونه عليه الله كل دربار کې وګوري الله الله وحده ياجر الصواب زم مستازم گرزنده واردي الله سمرج مسلمانانو فتح الله نور رسل الله دې باخرت زمونږه بميزان د احساباتو کوچه اور لا د خپل زسباب وګرزي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ربنا